Тарасові стало жаль шкури, а в першій хвилині хотів вистрілити між вовків, та раптом подумав собі, що так ще й татарна кличе. До того ж, йому було незручно. Він підтримував однією рукою гравка, якому зле було. На дереві пояс його давив, боявся впасти між вовків і дрижав усім тілом. І який час від часу лизав Тарасове обличчя. «Годі, бідний гравку, потерпи, не боже, і якось приночуємо» а вся його журба була в тому, що діється в таборі. Чи знають там про татар, чи приготувалися до оборони? А коли б так татари не мали думки зачіпати уходників і пішли собі далі? Що йому тоді старшина скаже, що не потрібно людей затривожив і фігури попалив? Отож би він набрався сорому, його могли б страхополохом назвати, і вся його слава розвіялася б. Чого він мав собі бажати в цій хвилині? Його слава вимагала, щоб татари таки зачепили табір. Тоді б виявилося, що він не помилився і зробив діло як слід. А серце бажало собі іншого. наскочить татари, то хто знає, що з цього може вийти. Полється кров, може хтось загинути, як його батько при першій зустрічі з татарвою. А коли б так татари взяли табір приступом, а там стільки земляків, його сім'я, бідна мама, брати... Мала Маруся згадав собі те, що погнали б їх у сирівцях у Крим і розпродали б у світ по базарах. Йому стало важко. Хотів таки злізти з дерева і чим скоріш бігти до табору на поміч. Та під деревом знову загарчали вовки. Нічого було робити. Тарас почав молитися до Святої Покрови та до Святого Миколи. Молитва його заспокоїла. Татари ще на табір не напали, бо чув би рушничні постріли та крики. Серед таких думок йому зовсім сон відлетів. Тим часом вовки жерли шкуру, почали ласу дивитися вгору на дерево та світити зеленими сліпаками. Тривало так довго, поки звірі пішли в ліс, либонь, погнались за якоюсь іншою здобиччю, бо відразу пропали. Гривко довго нюшкував у повітрі, та згодом повеселішав, перестав дрижати і знову лизнув Тараса. «Як так, то злазьмо, товаришу, і мандруймо до своїх». Прив'язав собі знову гребка на плечі і зсунувся з дерева. З ведмежої шкури залишилися подекуди кудла та шерсть. Він похитав головою. «Хто знає, чи мені повірять, що я ведмедя вбив?» Тарас, вийшовши на край лісу, міркував по зорях, що вже день близько. Від сходу небо злегка зарожевіло, зорі блідли, лише ранішня зірка блищала настріч у сонцю, мов золото. Пішли знову краєм лісу, гравко біг попереду, не виявляючи страху. Тарас був дуже стомлений і сонний, йому хотілося де-небудь лягти і відпочити, та думка про свої гнала його далі, мов би йому крила виросли. І шов так, аж геть розвиднілось, сонце вже підійшло високо, як він побачив табір. Був такий охлялий, що ледве ноги волік, а ще, як нагадав собі відповідальність перед старшиною, то ноги його, мов, у землю застрягли. Його зустрів журавель сердито. «Що ти, хлопша, наробив? Які татари тобі привиділися?» Попсував фігури і весь табір стривожив. «Я цього від тебе не сподівався? Це тобі так легенько не пройде?» Тарас бентежився, що там він його так прийняв, та ще й перед усіма. Спершу не міг слова промовити, а далі з пересердя сказав, «Мені нічого не привиділося. Татари показалися у степу, а що сюди не прийшли, то не значить, що їх не було. Може, що будуть?» На те надійшов старий кіндрат Муха. Йому ж стало, хлопця? «Не гриме на нього, отамане. Ще покажеться, чи я правда. Я радив би, щоб сьогодні люди із табору не виходили». Та цієї ради уходники не послухали. От старі люди та однаково думають, Жовто-дзюбові привиділись татари, а старий, повірив у це, боятися вовка та й в ліс не йти, втратили ніч та ще й день утрачати, але люди також і пішли в ліс і в поле. Тарас поцілував Кіндрата в руку. «Спасибі, дідусю, що за мене добре слово сказали. Я ще раз скажу, що татари були на нашому степу, мені не привиділися, і я так буду говорити, хоч би мене і вбили». «Цього синку не буде». Не тоді запалюють фігури, як татари мають наскочити, бо цього ніхто не вгадає, а тоді, як татари покажуться. Може, вони тепер тому на вас не наскочили, що народ фігурами був остережений. Іди, сину, спати, бо ледве на ногах стоїш. Тарас пішов у шатро до матері, щось трохи перекусив, і зараз кріпко заснув. Крізь сон почув гамір, крики та рушничні постріли. Зараз прокинувся, протирочий вибіг шатра. З усіх боків гуменіло. «Татари! Татари! До зброї!» «Отож, не привиділось», – подумав Тарас. Його взяла така досада, що в цю хвилину був радий тому, що сталося. Та ось, як воно сталося. Татари вирішили було напасти на табір вночі. Та зміркували. Коли фігури горять, то люди знають про них і приготувались до оборони. Тому поганці відклали наступ до дня, як люди підуть у поле. Татари ждали за лісом. О полудні посідали люди відпочивати, повипрягали з плугів кони та волів і пустили пасти. Тоді татари вийшли прожугом із хованки,